Kapittel 21 Og Jehova ventet sin oppmerksomhet mot Sara slik som han hade sagt, og Jehova gjorde nå med Sara slik som han hadde talt. Och Sara ble gravid, og fødte så Abraham en sønn i hans alderdom, til en fastsatte tid som Gud hadde talt til ham om. Så ga Abraham sin sønn, som var blitt født ham, som Sara hade født ham, navnet Isak. Og Abraham omskar deretter sin sønn Isak da han var åtte dager gammel, slik som Gud hade befalt ham. Og Abraham var hundre år gammel da hans sønn Isak ble født ham. Da sa Sara, «Gud har berett mig latter. En hver som hører om det kommer til å lea mig. meg.» Og hun tilføyde, «Hvem ville ha sagt til Abraham, «Sara kommer sannelig til å gi barn die.» men jeg har likevel født en sønn i hans alderdom. Barnet vokste nå opp og ble avvent, og Abraham stilte så i en stor fest den dagen da Isak ble avvent. Og Sara la stadig merke til at egypterkvinnen Hagars sønn, som hun hade født Abraham, drev jøen med ham. Hun begynte derfor å si til Abraham, «Driv ut, denne slaverkvinnen og hennes sønn.» for denne slavekvinnens sønn skal ikke bli arving sammen med min sønn, med Isak. Men det viste sig at dette misshaget Abraham sterkt, for hans sønns skyld. Da sa Gud til Abraham, La ikke noe som Sara stade sier til deg angående gutten og angående din slavekvinne mishage dig. Lytt til hennes røst, for det er gjennom Isak at det som skal kalles din ett skal komme. Og når det gjelder slavekvinnens sønn, så skal jeg også gjøre ham til en nasjon, fordi han er ditt avkom. Så stod Abraham tidlig opp på morgenen, og tog brød og en skinnflaske med vann, og ga det til Hagar, i det han la det på hennes skulder, og barnet, og deretter sendte han henne bort. Og hun gikk av og flakket omkring i ødemarken ved Beersheba. Til sist ble det slutt på vannet i skinnflasken, og hun kastet barnet under en av buskene. Så gikk hun videre og satte seg for seg selv på avstand, omtrent etter bueskudd unna. For hun sa, «La meg ikke se på når barnet dør.» Hun satte seg derfor på avstand og hevet sin røst og begynte å gråte. Da hørte Gud guttens røst, og Guds engel ropte til Hagar fra himmelene og sa til henne, «Vær i veien med deg, Hagar! Vær ikke redd! for Gud har lyttet til guttens røst der hvor han er. «Reis deg, løft opp, gutten, og grip tak i ham med hånden, for jeg skal gjøre ham til en stor nasjon.» Da åpnet Gud hennes øyne, så hun fikk se en brønn med vann, og unik gikk og fylte skinnflasken med vann og låt gutten få drikke. Og Gud fortsatte å være med gutten, og han vokste opp og ble boende i Ødemarken, og han ble bueskytter og han bosatte seg i Paranødemarken, og hans mor tog så en hustru til ham fra i Guds land. Nå skjedde det på den tiden at Abimelek, sammen med sin herrefører Pikol, sa til Abraham, «Gud er med dig i allt du gjør. Så sverg nå her overfor mig ved Gud, at du ikke skal vise deg falsk mot mig og mot mitt avkom, og mot min etterslekt.» at du skal behandle mig og det landet du har bodd i som utlending, med den samme lojale kjærlighet som jeg har behandlet dig med. Da sa Abraham, «Jeg sverger». Da Abraham rettet skarp kritikk mot Abimelech med hensyn till den brønnen med vann som Abimeleks tjener hadde tatt med vold, sa Abimelech, «Jeg vet ikke hvem det er som har gjort dette. Du har heller ikke fortalt mig det, og jeg for min del har ikke hørt om det før i dag. Så tog Abraham sauer og kveg og ga dem til Abimelech, og de to gikk i gang med slutte en pakt. Da Abraham stilte sju søyelamm fra jorden for seg selv, sa Abimelech videre til Abraham, «Hva er meningen med disse sju søyelammene her som du har stilt for seg selv?» Da sa han, «Du skal ta imot de sju søyelammene av min hånd, for at det kan tjene som ett vittnesbyrd for mig om at jeg har gravd denne brønnen.» Derfor kalte han det stedet Beersheba, fordi de begge hadde avlagt en E Så sluttet de en pakt ved Beersheba, og deretter brøt Abimelech opp sammen med Pikol, sin herfører, og de ventet tilbake til filisternes land. Deretter plantet han et tamarisk tre ved Beersheba, og påkalte der Jehovas navn, navnet til den Gud som blir til tid og Abraham fortsatte bo som utlending i filisternes land i mange dager.